Välkomna till avsnitt nummer 25 utav Good Luck Have Fun. Mitt namn är Marcus Persson och bredvid mig har jag Kristoffer Annelin. Tjena! Tjena, tjena. Och som gäst idag har vi Snake Baby eller även känd som Kristoffer Eriksson. Välkommen! Tackar! Du var nyss på någon turnering om jag inte helt fel eller rätta mig. Var du ute med Dota-turnering eller... Ja, jag var inte med när du tänker på Manila Major. Ja. Jag satt, satt hemma i inom situationstecken i det soliga Sverige. Och gjorde lite highlight clips efter varje dag som gick. Som senare visades dagen efter. Okej, okay. Sen... så du var som med på det sättet att du skapade en av de här highlight-klippsen helt enkelt. Mm. precis, precis. Och hur många sådana blir det då per dag? Uh, de var där i, vi ska se, jag har ju dem faktiskt på skrivbordet En, två, tre, uh -huh. fyra, fem, sex Sex stycken filmer blev det på cirka två minuter uh. Uh. Uh, Så det var ju jobb fram, fram till 16, åtta till 16 Och sen därefter så var det spela in, spela in, spela in, spela in redigera, redigera, redigera Och sen därefter ladda upp och sen så kanske där vi halv 12-12 tolv, tolv, går lägga sig för att upprepa. <laughs> Men... Så det var spännande sex dagar i mitt liv. Jag tror jag aldrig har jobbat så hårt. Men det gick bra. Det gick bra. Eh, sjukt bra event. Eh, sjukt starkt jobbat av de som var på plats. Eh, nog hade de väl lite hjälp av oss hemma. Vi klippte ju lite vods till eh, som vi laddade på Youtube. Sådana bitar då Så att, nej I men Overall så var det ju kanonbra Det var ju lite tråkigt att eh, Under Manila Majors Så var det ju en del som Inte förnyade sin prenumeration Hos Drace eh, V mm -hmm. Så det var lite tråkigt Men eh, utöver det så var det ju Jättelyckat, det var ju de, de som tittade på på Streamen och sådär, de var kanon Nöjda med innehållet och contentet Ja, härligt. Härligt att höra. Eh, men vad, vem är du annars? Vem är du? Vem är Snakebaby? Bra fråga. Mm -hmm. eh, jag skulle väl säga att jag fortfarande håller på att ta reda på vem jag är på så vis. Eh, det är en del eh, icke relaterade saker och sen är det givetvis gaming-relaterade saker också. Eh, jag till exempel har man ju börjat med Dota 2 istället för League of Legends. Det är ju en ganska stor eh, ändring i, uh, ur ett gamingperspektiv. League of Legends är ju en typ av spel eh, och Dota 2 är ju verkligen ett annat typ av spel eh, inom samma genre. Hur har det gått med den övergången då? Eller vad tycker du om? Ja. <laughs> vad tycker du om den övergången? Har det gått bra mm. eller är det... Eller? Det, ja, men det har väl gått helt okej. Okay. Det har det gjort. Um, det var... Jag kan väl säga efter 200 timmar i Dota så kände jag mig väl hyfsat hyfsat säker på typ allting som sker runt Dota. Men annars så... Jag är fortfarande... Jag gör ju newbie-misstag new mis, och jag tror att jag har... Jag ska dubbelkolla bara för att ge korrekta siffror. Uh, mm -hmm. dotat. 690 timmar har jag just nu. Mm, Okej. Okay. Uh, men fortfarande... det är fortfarande jävligt svårt här. Jag förstår inte allting som händer och varför man gör se si och så. Uh, League of Legends, fine, jag har 1700 timmar i League of Legends då men det är ju inte alls. Det är inte alls samma grej. där inte. Tänkte du tillbaka till League of Legends ibland eller? Nej. Det är Dota som gäller nu och du, du gillar, gillar att vara där. Ja, absolut. Jag har väl alltid liksom sneglat på Dota 2 som en... Eh, vad ska man kalla det för? Typ så här, en liten förbjuden frukt. Um, som alltid har varit så här, ja, men är gräset verkligen grönare på andra sidan? Mm. Och i det här fallet ja. Mm, okay. Jag har mycket roligare i Dota än vad jag någonsin hade i League of Legends. Det här är det inte lite så också att de som spelar Lull, de spelar Lull. Och det, det känns som att det finns någon sorts schism mellan Dota och lullspelare eller? Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Ja, jo, men det, det... det känns som att det är verkligen två separata läger och ja, en djup gräns däremellan. Det är det verkligen. Och det är väl både, både positivt och negativt. Så jag menar, det är, det är ju konkurrens mellan... Dota 2 och League of Legends. Så konkurrens i mina ögon är ju alltid bra. Men det är ju också så att det är ju ett vad kan man kalla det för? liksom Ett, ett, ett ogrundat hat egentligen. Alltså League of Legends är ett fantastiskt spel. Samma med Dota 2. Det är också ett fantastiskt spel. Men det, den här konkurrensen på alltså om man, om man tänker sig nu på Reddit-nivå om ni mm. förstår vad jag menar den, den behöver inte finnas där. Rent generellt så tycker jag väl att det är ganska mycket hat på internet överlag. Liksom. Men just, just i de här två kampen så är det ju väldigt uh, ja, väldigt mycket hate speech ibland. Liksom. Men annars så spelar du väl även CSGO på din stream för du streamar uh, mm. också. Då är det väl Inte så mycket stream nu då, men uh, till mesta dels så är det väl uh, uh, CSGO, det är ju mitt uh, to-go-spel. Uh -huh. okay. <laughs> uh, det, det, det, det började ju egentligen back in the days, när man satt på LAN utan internet och spelade CS 1.5. Mm. Det, det var ju det roligaste som fanns på den tiden. Ja, uh, vi kan komma till det lite senare, men jag går <laughs> ju upp både en... en uh, fotbollskarriär eller fotbollskarriär men en elitsatsning inom handboll på grundet av <laughs> egentligen är det väl basically på grund av dataspel ja, okay. men, mina var det... föräldrar var vi kanske inte supernöjda över det okay. var det inte Hiton som också gav upp sin hockeykarriär tror jag fast han fick en skada och sen så orkade han aldrig, aldrig komma tillbaka eller något sånt där har jag hört ja, ja, lite liknande var det väl för mig då men jag har väl kanske en delat i tusen Jämfört okay. med vad han har åstadkommit i, i sin karriär <laughs> Jämfört med mig då Men, uh. Uh, nej, men CSGO är mitt uh, känna hemmaspel liksom. det, uh. Om det är någonting jag inte Är det någonting jag vill bara släppa tankarna i så är det väl CSGO Bara hoppa in och spela en deathmatch Eller uh, bara köra en surfbana, lyssna på lite musik det, Men framförallt är det ju uh, competitive Mm. Alltså just att äh, tävlingsinriktat Alla spel som egentligen är tävlingsinriktade Dota 2, Counter-Strike League of Legends äh, ja, Rocket League har vi spelat en hel del också mm. äh, Så länge det är bort också, men det, det är ju inte in, Riktigt in, inne i kompetitiv uh, scenen ännu då, men så länge det är kompetitivt så, så känner jag att Där hör jag hemma, kan jag väl säga mm. jag, jag älskar att tävla och hatar att förlora, men uh, Jag på något sätt fortsätter att plåga mig med, <går> med spelen ändå, även om det går hårt liksom. med Overwatch, det har väl ingen leaderboard, eller vad man ska säga ingen rankingsystem mm. det kommer det är på G istället så. Ja. det kommer väl nu kanske inom de närmsta veckorna närmsta dagarna kanske till och med mm -hmm. ja, det lät som att det var ganska klart när de gick ut med det, mm -hmm. Mm -hmm. det var sån, ganska på gång Okay. Mm. Jag fick beta-access till det och spelade en hel del och tyckte att det var ett, det var ett roligt spel i två dagar. Sen så tyckte jag, men jag alltså de, de hjältarna som fanns, eller Champions, jag vet inte vad de säger, eh, väldigt unika, bra bredd, eh, kul eh, med teamplay etc. Et men just att det inte fanns rankat då gjorde att jag inte köpte spelet. Just på grund av att det inte finns ranked då. Mm. Så nu får jag ta och köpa det. <laughs> jag, jag tror tankar. också att, att rankingsystemet kommer att lyfta upp Overwatch ett snäpp till. Mm. Uh. Absolut. Jag hoppas att Blizzard verkligen förvaltar det den här gången. För det, Heroes of the Storm har ju också spelat. Uh, och uh, när det var i, uh, jag tror att det var beta fortfarande. Innan de släppte spelet på riktigt då så, så fanns det ju competitive och ja, alla var ju rank 1 som var högst då. Så um, vi åkte till Dreamhack med ett gäng och uh, vi spelade väl, eller Overwatch eller på serien, men Heroes of the Storm i två månader någonstans. Så vi var väl alla liksom högrankade inom spelet, uh, åkte till Dreamhack uh, på någon byok-turnering, fick möta... Jag tror det var Team Liquid till och med. Och sen därefter åkte vi på Rådäng och sen ja, var den karriären över. <laughs> det var jätte jätteroligt att spela mot dem men det var det, det, den scenen var alldeles för liten för att det skulle kunna bli något fett utav dem Men det verkar ju som att det växer på lite nu. Det är kul. Ja, den, de verkar ju verkligen vilja jobba för att den ska bli stor så att säga. Mm. Eh, Hot-scenen. Men vi får väl se. De kör ju hårt. Det var ju, de, det var ju Dreamhack nyligen här. Mm. Och framförallt var produktionen fantastisk. Vi som tittade på den. Eh, så det är kul. Men det är väl ofta som är Blizzard. De, de har ofta väldigt bra produktioner. Och Dreamhack är fantastisk generellt när de producerar saker. Verkligen. Eh, ja, vi får väl se. Jag gillar hot att titta på. Jag spelar det strövis. Sådär. Men ja. Mm. Det är som ett schysst Arkad, Casual, lir eh, av MOBA-typ så att säga. LOL har jag ändå spelat, men Dota 2 är alldeles för drygt. Det tar för lång tid för mig att lära mig, mm. så att säga. Ja, det är väl en 200... Alltså, beroende på vad du har för erfarenhet inom MOBA-scenen så är det ju 200 timmar om... Alltså, jag hade ju ändå... Ja, vad hade jag då? 1700 eller 1600 timmar i League of Legends. Jag hade ju svårt att greppa Dota mm. för om 200 till 300 timmar där någonstans. Ja, så det, det är ganska hård inlärningskurva men uh, spelet, uh, ja, återigen till Dota 2, och det, det är så fantastiskt när det väl händer saker i spelet. Det, mm, mm. det kan jag, jag ångrar absolut ingenting de här 200-300 timmarna där man bara satt och ja, men nästan hade det så här panikångest över att det inte... Det inte gick något bra, man förstod ingenting, ingenting, jadda, jadda. Och sen helt plötsligt så efter, när man väl började, när Paulette ramlade ner då... Det, det är en sån symbios, eller liksom en... Ja, det är så vackert på något sätt. Har du ett gäng, gäng så att det oftast blir ett full, fullmanna när du spelar, eller...? Mm. Ja, det är ju... Ja, det är väl helt och hållet... Eh, Dre och hans community som, som... Det var ju de som egentligen lotsade in mig på... Dota 2. Jag spelade ju, eh, Drake började spela Counter-Strike eh, när jag typ upptäckte honom eller vad man nu ska säga på Twitch. Eh, och sen så när han spelade Dota så satt jag där och eh, det finns en ganska bra, ett, ganska bra meme till det. Det är någon Golden Retriever som sitter vid en dator och så står det så här, I have no idea what I'm doing. Det var väl ungefär där jag var <laughs> okay. när det gäller Dota 2. Eh, jag var sjukskriven egentligen hela 2015. Jag hade ett diskbrock i ryggen. Aj. Och då hade jag, ja, jag var ju heltidssjukskriven så då hade jag en hel del tid. Eh, och då valde jag väl att härda mig igenom och försöka mig förstå dotar. Och det för den vägen nära. Yes. Du sa att du började på LAN med CS 1.5. Mm. Eller spelade du någonting innan dess Till och med Gamla konsoler Eller, eller var det CS 1.5 som var Ditt typ, första spel Som du spelade Ja, alltså Ja det, Min familj har väl inte varit någon direkt Super alltså, Gaming-familj Eller vad man nu ska säga Min bror hade jag vet inte om det var 16-bitars eller 8-bitars Sega med Alex the Kid, tror jag spelet hette. Det var ett inbyggt Sega-spel, tror jag. Ja, då var det 8-bitars ah. Sega, Sega Master System. Yes. Det spelade jag väl en del. Vad jag kommer ihåg, jag kommer ihåg frängen till spelet. Mm -hmm. Jag gick väl och nynnade på den, liksom, när jag var... Jag, kan inte, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Sen, det första spelet som jag kom i kontakt med, det var... Jag tittade när pappa spelade Sid Meyers Pirates. Mm -hmm. Eller det hette bara Pirates på den tiden. Och jag kunde inte engelska på den tiden. Så jag förstod ingenting utan jag bara klickade runt och seglade. Och sen var det någon som sköt ner mig. Mm -hmm. Så kul hade jag. Nej men det var väl där det började. Pappa köpte hem FIFA 97. Tror jag det var. Och en joystick med ett nytt ljudsystem. Jag var överlycklig. Så det satt jag. Det var ju där egentligen man kan säga att liksom intresset tog fart då. Eh, just för att jag spelade fotboll i den åldern. Och ja, får man ett fotbollsspel det var ju hur häftigt som helst att kunna spela på datorn. Just med en joystick också. Ja. Mm -hmm. eh, så det var väl där det tog fart egentligen. Men sen just när man eh, den lokala idrottsklubben eh, arrangerade... LAN då. Okay. Så jag hade väl, ja, knappt 500 meter därifrån och eh, jag sa väl ganska tidigt till mina föräldrar att jag vill, jag vill medverka på ett sånt här plan någon gång eh, och då sa de, vi har bara en dator. Så sa jag, men jag kan väl ta den. <laughs> och då hade de väl kanske inga direkta, eh, för internet, vi hade väl, han ja, vi hade på den tiden. Ja. Så när de hade gjort räkningarna Jag tror lanet var typ den sjunde, åttonde Så sa jag där, bara, ja men nu är räkningarna gjorda Kan jag ta datorn nu? Ja, ja nej du får väl göra där då <laughs> uh, Då kom jag väl ja, Det var väl lite Starcraft Brood War Och sen uh, CS 1.5 Quake Unreal Tournament Jag vet inte exakt vad det fanns mer då Det låt som uh... De klassiska lan-titlarna i alla fall Det var samma titlar på, på lanen jag var på Så Precis. var det några sådana Obskura Half-Life Moddar som folk ville testa Och så var det Vad mer spelade vi? Code Name Eagle Fanns något spel som vi spelade Men annars var det CS 1.5 eller, eller Starcraft Brood War som, mm. som gick med Warcraft 3 när det kom Var det också en, Precis. Det är så så är det några år framåt Ja exakt Och då var det ju Då var det populärt att köra alla möjliga TD Tower defense kartor eller Vad de nu hette Ja just det ja, Det kommer jag ihåg nu de, men det, det, Mitt första lan som jag var på Det var så det var så stort Det var jag och ett, ett gäng från min klass Som, som gick iväg på lanet Och när vi kom till lanet Så var det ju var liksom kaos Det var ju Ja, vad, kan man, vad kan det ha varit? 50-60 kvadratmeter, 40 stycken ungar. De hade raddat upp massa bord. Det var liksom strömbrytare överallt. Det låg en... Jag tror till och med att det var en hub. Sen fick man gå in i... Man fick, man fick sin plats och sen fick man en lapp. Så kom det någon kille med en post en äldre kille, och sa det här är ditt IP-nummer. Om du byter det här IP-numret Då kommer vi kasta ut det härifrån Det var det första de sa till mig Det var, det var inte så pedagogiskt på den tiden Utan Så frågade jag liksom bara, vad, vad, vad är, är IP-adress? De bara, men herregud Kan du inte det? Och, så, och sen fick de gå in Jag tror jag hade Windows 98 Då klagade de på att jag hade Windows 98 För det var ju Millennium Edition som gällde då Oj, <laughs> Sån, det var hipsters på den tiden kan man säga ja, det. Alla, all, all, Där jag kom ifrån så var det ju tvärtom jag, jag hade Millennium Och jag, jag tyckte det funkade rätt bra Medan alla andra ratade Millennium och, och var kvar i 98 För att Millennium är <laughs> sönder Jag trodde ingen hade Millennium tid, så alltså, Men det, ja. kanske var, det kanske var precis då i, i, i releasen Eller vad man ska säga mm. Det var ju samma sak med Vad, vad var, det? var det? Windows Vista tror jag det var när alla sa bara, men visst, det i framtiden, och sen satt de där och bara kloggade igen sina datorer. Ja, men visst, de ja, grinade varje dag ja. någonstans. Nej, Nä, det var hemskt. Jipp. Yep. Och äh, då, att alla var kvar det visst. i XP. Mm. Ja, visst det. Ja men XP var väl alla kvar i jättelänge, alltså oh. typ tills eh, nästan åttan. När slutade de supporta XP? Det var ju jättesent. Förra året, va? Ja, visst var det så. Och det var fortfarande det var... företag som betalade extra för att få egna patcher, så att säga, så stora företag. Jag jobbar ju men... inom supportbranschen, mm. om man säger så, och jag kan säga att det är fortfarande folk som har Windows XP på sina Just. datorer. Jag tror Windows XP kom, ja men det är ju lätt, 13-14 år sedan. Ja, det måste det ju vara. Ja, absolut. Det känns bekant. Millennium. Det är sjukt. Ja, Millennium måste ha kommit 1999-2000. Det har man ju på namnet. Och då, är det, Exakt. då är det väl två, tre år till så är det väl XP. Så. Mm, precis. Så det var väl min första lane Det var att uh, byta IP-adress. Då kom jag bli utkastad. <laughs> så att jag, var, jag var ganska skraig som liten också. Jag hade Hysklig respekt för äldre människor. Uh, för mycket respekt när jag väl tänker efter. Eller när jag väl ser tillbaka på tiden. Men uh, de uh, det, alltså det var ju bra stämning. Vi var ju alla liksom uh, gamers på så sätt. Ja. Men, uh, det var det var det finns många härliga minnen och jag är jätteglad att inte de här uh, filmerna vi gjorde på LANen någonsin nådde internet. <laughs> de är raderade på någon hårdisk någonstans och det är jag väldigt tacksam för för annars hade man, varit, man hade varit något internet någonstans jag lovar. Ja jag vet inte om någon har spelat in. Jag vet att det finns bilder på, på något, från något land, men det är väldigt osky, oskyldiga bilder En massa personer ja, vi, som sitter framför Vi vi älskar att göra det. filmer framförallt. allt. <coughs> vi, gjorde, vi gjorde CS filmer framförallt. Vi vi spelade in egentligen uh, typ såhär, Scenarion När man typ tar över bombesajter Och uh, uh, Ja, folk som dör Och sådana grejer det var, vi använde, Jag kommer ihåg att vi använde sådana här Hushållsrullar så, som vapen <laughs> Som vi hade tejpat ihop och grejer uh, Så att, uh, Det var jätte, jätteava, eller jätteavancerat ja. På den tiden Var det väl där vi, vi använde Sony Vegas så vi klippte in de här ljudsnuttarna Från CS så Go, go, go och sen så sprang alla på ett led så här och sen folk dog. Och jag är jätteglad att inte det har kommit ut <laughs> på nätet. Alltså. Det låter fantastiskt tycker jag. Ja, alltså det var, det var ju, men det blev ju liksom som en... Efter ett tag när man hade varit på, det var ju Lan egentligen varje lov. Ja. Det, det blev ju som en förening. Det var, ju, alltså, det var en liten by utanför Eskilstuna. Det var 1500 invånare kanske i den lilla byn som vi bodde i. Men vi hade ju ett väldigt starkt gaming community liksom, när man väl tänker efter. Och det, det är ju någonting som, som man värderar idag. Liksom. Det, det är det som har lagt grunden till vem vi är idag. Mm. På, på alla sätt och vis. Hur, hur man är socialt i det, i det verkliga livet men alltså i, i det sociala liksom, också. Ja. Yes. Uh, om vi får hoppa till dig, Kricke. Mm. Jag uh, vill byta samtalsämne helt lite grann. Uh, vad har du i, spelat senaste veckan? Uh, senaste veckan? Uh, jag har spelat uh, SteamWorld Heist. Jag har jag kört rätt mycket faktiskt. Just det, jag såg att du laddade upp någon bild på det. Uh, ja, precis. Nej jag det var i Frankrike. Ja, <laughs> ja, precis. Uh, det är ju... Ja, precis. Det är ju... Uh, vad, har, vad heter spelet som de gjorde innan? Det hette SteamWorld... Dig. Digga ja. precis. Och nu har de gjort Steamworld heist, som då är ett eh, ja, plattforms eh, XCOM liknande eh, turbaserat spel. Mm -hmm. Där du. Helt enkelt eh, är någon sorts, eh, ja, du är i Steamworld världen så att säga och eh, kör olika missions helt enkelt. lite som XCOM, alltså extremt likt XCOM tanken. Så där du turbaserat, men det är två där då. Det bygger väldigt mycket på att väldigt kul också, det är rikoschätter. Allt rikoscherar, alla kuler Rikoscherar mm. mot väggar och så vidare. Så att man kan göra helt sjuka skill shots och döda folk eller sin motståndare. Då. Och så är det jättemycket humor, precis som deras tidigare spel. Så att, nej men det är soft. Och så är det klassiska leveling-system. låser upp nya, nya prylar till gubbarna. Är det top-down 2D? Eller är det... Nej, det är plattform. Plattform. plattform. Är snett. Ja, precis. Snett. Ja, vad säger man? Man säger plattform, visst. Ja. Precis. Intressant teknik. Mm. teknik. Jag har inte jag har inte kollat in spelet så mycket. world Dig mm. har jag spelat igenom. Ja. Men Heist har jag faktiskt inte lagt så mycket... Ja, gillar du XCOM, så, eller gillar man x generellt, alltså just den turbaserade varianten, så tycker jag att ja, det, det är ett schysst liv. Liksom. Och gillar man framförallt har man spelat Steamworld innan, alltså de det spelet typ Dig då har man ju, de, det är ju humoristiskt, det, det är en viss typ av skärgång som uppskattas tycker jag. Och så är det ett sämst företag bakom det, det är bara det är ju kul. Ja, just Det, det är väldigt gängigt att börja där inte det? Ett gäng. De är säkert jättemånga vid det här laget. Jag har ingen aning. Men jag tror att det är ett jättebörsföretag. Kom inte på vad de heter nu bara för, för det. Nej, inte jag heller. Men jag men... kom på att det är ett svenskt när du säger mm. det här. Precis. Nej, men så att det, det är schysst. Men annars vet jag inte. Jag höll på. Det är ju Mhm. Mm. Alltså det är ju hemskt. Man måste ju låsa in blomboken. Eller kortet. Men vad var det jag försökte köpa som jag skulle köpa? Jo, Shell, Shell Shock Live. Jag vet inte om ni har spelat Scorch. Gammalt, mm. jättegammalt spel när man är en pansarvagn. Det är lite som Worms, fast det är väl föregångaren än det är Worms egentligen. Jo, jag tror man köper typ såhär supernuclear. Ja, och... Exakt, och så står man på varje sida av... Av kartan då så att säga, så skjuter man mot varandra. Det är också ja, helt två där. Ställer väl in vinkel och kraft och så skjuter ja, man. Ja, väldigt likt, eller ja, Worms kom ju några år senare. Och, så det är ju liksom en förenklad version av, av Worms egentligen. Eh, som jag har spelat så mycket eh, när jag var jätteliten. Eller ja, när jag var i skolåldern så att säga. Det känns så... igen faktiskt. Mm. Scorch Earth kan det ha hett. Ja, det var riktigt. Jag tror att det kom typ runt 90. Och så sista versionen kom 95 tror jag. Senast jag kollade. Som är jätte. Men det, det är så här klassiskt. Jag tycker det är väldigt klassiskt. Alla mina polare spelade. det. Och det gick ju inte att spela, det fanns ju inte LAN då. Så man satt ju hemma och satt turade som och skött och skrek åt varandra. <laughs> Skitkul. Nu har det i alla fall kommit Källershock live. Den finns väl tydligen som webbläsare. Eller ja spel också. Men det har släppt på Steam nu för. Jag vet inte vad det gick på. Fem, äh, 50 spännande. Något. Men, men Steam fuckade upp så jag, jag fick det inte. Eller jag fick betalt det. Ja, det strular i alla fall. Så jag har inte spelat det. Så jag är lite ledsen över det. Men annars så är det ju inte så mycket annat jag har spelat HOTS. Har jag spelat. Och jag har blivit upprörd på folk som inte kan spela Hotz Det är som vanligt. Det är så där Man går in ska spela någon sorts League. Hero League. För att ranka upp lite grann. Och så kommer man in och så väljer man en supportkaraktär i draften och så Två, två dra, ja, Han som är sist och ska drafta, han väljer också en support Och i och med att HOTS inte är som till exempel DOTA där du kan använda en karaktär till så många saker en, en, en, Jag kan ha fel med men en DOTA-karaktär eller en hero kan ju både vara en support hero och mycket annat Den är inte alltid låst till Visst är det så? Ja alltså till en viss del absolut, det är ju beroende på hjälte till hjälte. Men jag tycker ja, nästan precis. att alltså, i Heroes of the Storm så finns det ju även vägar att gå, fanns mm. i alla fall. Ja. Att supporthjältar skulle kunna vara mer av en offensiv typ också. Ja, jo, och det börjar väl jag tror att de försöker differentiera det mer nu, att verkligen du ska kunna gå med två vägar så att det inte blir så ensidigt. Jo, och det finns ja, ju sådana ja. där klassiska grejer som de väljer en hjälte och sen säger de DPS i, mm. uh, i chatten. Bå, men Det står ju att det där är en supporthjälte. Ja, det finns en grej i en väg att gå, det är ju som skill trees. Man går mm. upp till, vad är det level 20 va? Ja. Precis. Uh, och det, om, om man går den här vägen så kan man få ut typ lika mycket skada som en DPS. Men det är fortfarande mm. ingen DPS, så den gör ingen bra skada utan det är bara den grejen som gör skada. Ja. Och då är det DPS-tyllan. Precis. Och det är ju lite sådär. Och Det finns ju oftast en riktig DPS som kanske är, är bättre och kanske har någon annan utility grej som faktiskt ger något. Men ja, alltså, vi, vi sprang två support helt enkelt eh, och vi var båda healers tyvärr då. För mm. min supportklass var ja, Uther och de som har spelat Uther vet att han är inte är så offensiv. Han är extremt eh, tankig och healig. Ja. Han gör inte alls mycket DFS. Ja, vi förlorade och då lackade jag och då blev jag läs. Men det är så. Det är lite tråkigt. Men samtidigt är det ju vad det är. Kör man med ram fem ram, eller fyra randoms då, då får man nästan räkna det också. Mm. Men, men, men, men. Samtidigt tycker jag att det är lite, det är lite så fascinerande hur andra tycker och tänker. Just när det gäller hur, hur de resonerar i sådana situationer. Mm. De som väljer en andra support som sista val tänker du? eller? Ja, alltså, ja, alltså både det och sen också när man, om man ska referera till, till counter strike eh, om, om man är ensam kvar mot två andra. Eh, då kan jag sitta och tänka, så här borde jag, eller så här gör jag när jag spelar. Jag går in där, jag går in där, jag kollar av där, jag kollar av där. Eh, sen är det en annan person som gör. Helt annorlunda, men ändå lyckas Och det tycker jag är väldigt fascinerande Jag tror ju att det är samma Alltså samma princip kan, kan man applicera På Heroes of the Storm och Dota Och League of Legends och alla eh, Alla ställen, men det gäller ju bara att man är Öppen för, för den approachen liksom. Absolut, det är lätt Att hävda att, Eller att, att tänka ganska Enformigt, eller ja Endimensionellt, att den taktik Jag brukar spela är ju typ den rätta mm. Och så tänker man inte på att men fast han kan ju göra, han kanske kan göra så här. Och, eller ja, han gjorde så där och det funkade. Så Absolut. Mm. Och det är nog ja, det är nog lätt att förhasta sig. Jag har ju vunnit med dubbla support också. Inte för det. Fast då var det en av de andra. Men ja. så att nej, det Jag tror lätt. nästan vi körde ganska mycket. Det var ju, nu var det ju väldigt länge sedan. Det var ju ett och ett, och ett halvt år sedan minst som jag spelade. Men jag tror vi mm. faktiskt lirade ganska mycket dubbel support. Mm. Det är väl lite olika. För det destilleras ju dubbel support idag också i HOTS. Jag ska inte säga att det är metan men det är väl nära på. Men då har du ju ofta de här ja, halvsupport mm. De som även är väldigt... Eh, de är lite mer mångsidiga. De typ typ Raygar har ganska mycket attackabilities nu. Alltså damage mm. abilities. Och en hero som Tassadar som då kan... Reveala områden. Och revela osynliga hjältar till exempel. Där man använder... Ja, där man använder två som inte är fullt lika bra som kanske en en annan hero i healing då, men man använder deras kombinerade healingstyrka med massa andra abilities som faktiskt ger något framåt. Ja, men det är ju som Så att, att det... de kombinerar alltså två halv support till en support och får ut mer utility för... Ja, precis. De kanske får ut, ja precis, de får ut mer crowd control eller vad det nu skulle kunna vara. Exakt. Så att, absolut. Men det där ändras ju. Det är med det som är alla de där. Det Meta ändras ju väldigt fort. Ja, oh, Gud. Så här är det. Eh, Men Marcus, du då? Spel? Inga Dalmatiner och sånt här? Nej, Nej. <laughs> det var länge sedan jag var klar Nej. med Kingdom Hearts. Så det var <laughs> <Absolut>. <laughs> Nej, jag var ju iväg i till Frankrike, som sagt. Och då hade jag med mig min PlayStation Vita. Dammade jag av. Oj och vart att jag spelade lite grann ett spel som heter Velocity Ultra. heter det. Jag har spelat uppföljaren Velocity 2X har jag spelat ja, spelat ut. Jag har fått fått i Så nu har jag ja, gått tillbaka till föregångaren som heter Velocity Ultra. Är det äh, typ... Ja, oh, okej. Okay. Nej, äh, det har jag inte spelat. Jag trodde det var ett annat spel. Det typ är ja. ett rymdskepp rymd som Åker, ja, nere, du börjar ner på skärmen och det scrollas uppåt hela tiden så du åker uppåt och det är som en en bana som kommer. Tänk att det är ett klassiskt, eh, ja, 1942 finns det ett spel som heter också som är tillglömt. Ja, um, ja men i alla fall. Du är, jag vet inte, det måste ju finnas ett spel som alla känner till som är ja, exakt så. Jag. jag tänkte säga radius Men det går, går åt fel okay. håll det är, ja, fast, finns... ja precis, det är åt andra hållet Men det är samma princip <laughs> Ja, Gradius mm. eh, ja, nej, Så du kör ju nerifrån och upp Och det, finns, och det är som lite vad ska man säga, Små pussel På banorna typ, du ska, Det finns färgade kodlås Som man måste skjuta upp i nummerordning eh, För att låsa upp ja, ja andra delar av banan så det kanske finns ett rött fält som är avstängt på banan och ett grönt fält som är avstängt på banan så då måste man skjuta de röda siffrorna i 1, 2, 3 och sen de gröna i 1, 2, 3, 4, 5 Skrollas banan upp hela tiden eller kan du backa? Man kan backa, man kan lägga ut en teleport funktion okay. så att man kan backa men, men den rör sig upp hela tiden eller? Ja, det gör den. Ja, det så. så. Så man korrigerar. Se, precis. Nice. Ja. Sen så har man en boost-knapp så att man kan ja, spida på ifall man eh, känner sig klar på området mm. och bara vill fortsätta. Eh, den största finessen i spelet är att man kan teleportera sig överallt på, på skärmen du, du just nu tittar på. Eh, Vitan har ju touch-skärm. Touch, eh, nice. Så man för jag bara toucha där man vill att köpet ska vara så kan det som teleportera dig höger och vänster. Mm. Är det Vitan som har touch bakom också? Ja, exakt. Ja, jag vet inte om... Under till. Ja, exakt. Jag, tänker, ja. Mm. jag har inte tänkt på om den funkar i spelet. Jag har som bara touchat på... Jag tycker den är mest... Mm. Alltså, jag, är, jag vet inte Jag vet inte om jag har stora händer men jag vill hålla Vitan på ett visst sätt. Och då tycker jag att det är jobbigt för jag håller ju på det där jäkla fältet. Mm. under till. Jag, jag vet inte. Jag kommer som inte överens med den där. Just uh, touch under. Nu är det inte så jättemånga spel som använder just, eller som jag har, som använder just den funktionen. Men uh, jag stannar med på den. Ja. Den var säkert bra för små händer, kan jag tänker mig. <laughs> nu har jag inga jätte björnhänder så. Men just att. Uh, nej, det stannar med. Ja, nej, annars så är jag klar med Infamous. Fick Platinum i det. Vad tyckte du då? Var det bra? Ja, det var bra. Eh, ja. Lite små buggigt, men det är ett gammalt spel, så jag förlåter det, ja, de, för det. De bryr sig inte längre, tänkte jag säga. De har lagt det åt sidan de buggfixade ja. ingenting längre. Så det påminner väldigt mycket om Assassin's Creed, eller om det mm. är Assassin's Creed som påminner mycket om In Infamous. Jag vet inte vilket som kom först faktiskt. Jag tror att Infamous kom först. Infamous kom för Jag kom först. Kände, ja. kände igen när jag klättrade på väggarna och så där att det kändes väldigt mm. Assassin's creed aktivt fast i. Framtiden och med blixtmagi ur händerna istället för. Vi är snart där, jag ska vi också vara. <laughs> ja. Det finns så många. Uh, så, ja, så nu vet jag om plott twisten i Infamous faktiskt. Jag hade inte, mm. Det hade jag helt missat vad som var twisten i spelet, men, mm. men, men nu vet jag. Mm -hmm. Mm -hmm. men du behöver inte säga den för Nej. de som kanske i Frey så, så borde de ju veta det Ja tio år gammalt spel år att, ja. Nej, men, okay ja, plottwisten var i alla fall att slutbossen var dö, dö, dö, dö, dö, du själv från framtiden snyggt <hör> da, da. Mind facts. Ja. ja. Mm -hmm. som hade rest tillbaka det fattar jag inte, han hade rest tillbaka i, i, i tiden för att rädda sin typ tru eller sin kärlek men i spelet nu då så tvingar dig att, att typ göra ett val där din tjej dör oavsett vilket val du gör så jag vet inte det, don't fuck with the future så jag vet inte varför han fick så vet inte varför han fort, för som jag förstod det han, han var sur när han tjej dog och då, då ja resten tillbaka i, i tiden För att rätta till Sitt misstag Eller lära upp sig själv att, att bli starkare Så att inte sin, yes. sin Tjej skulle dö då. Men sen på vägen att göra mig starkare Då dödar han tjejen Han klarade inte av krafterna Nej. Men det finns ju en tvåa Jag har inte spelat tvåan, jag har bara spelat ettan Det kanske är, fixar till sig tvåan så att säga. Då rör jag tillbaka en gång till Och så får <laughs> du spela ettan igen Ja exakt Uh, nej, vad mer har jag gjort? Binding of Isaac har jag äntligen börjat med igen ja. uh, DLC ett, uh, Vad heter det? Afterbirth heter det The Binding of Isaac Afterbirth Så jag vet inte, jag har väl plöjt ner 5-6 timmar kanske om så det är väl en hundra timmar kvar innan man är klar Det ja. är härligt rogue-spel mm, Men sen så, nice. precis som du så har ju Steam-reen varit här. Ja. ja, den är ju här. Det är i flera dagar kvar. Också. Just det. Och då... har jag sedan köpt? Ett bara. Jag brukar inte spela så mycket på PC så jag är förvånad att jag ens har köpt ett spel faktiskt. Okay. Och det blev Human Resource Machine. Jag såg att du körde det. Jag har tittat på det tidigare. Och Ja, mm. vad tyckte du då? Ja, ja, ja. Det är lite så här programmeringsstuck, tänker jag. Precis, ja. jag är ju programmerare. är ju programmerare, så passar det. Så det här var ju, och det är logiska pussel. Det kommer in ett, ett, ett, ett, vad heter det? ett rullband på sida som det kommer in siffror på. Alltså, och det här rullbandet heter då Input. Och på höger sida har du ett annat rullband som heter Output. Och då kan det vara som, ett, ett, en bana kan vara att du ska... Bara ta hand om, om De jämna talen Ska du ge över till output Alla udda talen ska du bara kasta bort Och då har du en massa Typ programmeringskommando då, Så här Man väljer input Och så finns det jump if Zero Eller if ja, ja, jump if Ja, jag tror det fanns en jump if Even eller något sånt där Så då, ja det blir som ett logiskt promeringspusselspel faktiskt. Som jag hade kul i, i de 3-4 timmarna det tog att klara ut det. Ja, så fort. Ja, jag gjorde dock inte sidospåren. Jag, jag körde på Storyline. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> snyggt Storyline. Det det. Ja, precis. Så jag antar att, med sidospåren så, så är det väl kanske lite... Svårare pussel där Jag gjorde väl något sidospår Men det fanns flera Flera, flera sidospår mm. Så det var ett lite roligt Logiskt programmeringspusselspels Aktigt Nice 1-10 uh, då Vart var, var hamnade? Um, jag som Gillar ja, Programmerar och tycker om sådana här logiska pussel Jag tyckte att det var En, en, en sjua ändå jag är den 7. Det kostade 7. Jag tror det kostade 7 euro nu är jag också. Eh, och jag var rätt nöjd med, med antalet banor. Jag, jag är mättad. <laughs> Så, eh. Så ja, 7 av 10 för mig. nice Har ni några sådana här eh, låg eh, vattenmärken som ni absolut inte önskade att ni ens öppnade liksom. Oj. Uh, jag har ett på Playstation Vita Men det är mest för att det är så buggigt Att det inte går att klara av Typ uh, Vad heter det? det Amen 2 heter det Till Playstation Vita Pusselspel också A-men 2 aamen 2 Och då finns det En bana där och i slutet Som inte går att klara av det finns, jag tror det, man ska typ det står att du ska rädda 18 jag tror man ska ja, rädda 18 soldater eller 18 karaktärer, och det finns på 15 stycken på banan så den banan går inte att klara av okej okay. <laughs> så mycket <laughs> så det är då, då får det så här. då får du väldigt lågt alltså då är det väldigt lågt betyg från mig och eh, jag har skrivit till utvecklarna flera gånger och de va, skyller ifrån sig hela tiden va? vi visste inte om det här va? jo det är femte gången ni svarar på mig nu det nu senast och skickade de någon, någon goodie bag till mig som var nör... det dem? ja det var de ja. som, som skickade mig typ, eh, vad var det de skickade en, en, en, en väska med en liksäck Fyra typ eh, vad heter energidrycker. Där en hade gått sönder. Så det lukte energidryck i hela väskan. Och så var det, ja, jag minns inte mer vad det var i den där. Men ja, jag slängde då typ allt. Det var ingenting Och jag ville ha. Hade de en liksäck. <laughs> Ja, för de hade ett nytt spel på gång som ah, var, okay. så, så jag det, var ju... det var så här har mailat oss fem gånger <laughs> Gå och jämn dig någonstans nej, jag tänkte, så... Du är död för oss nu ja. ja, precis Nej, men de hade något nytt spel på gång Eller nyss släppt Brawl tror jag Ja, just jag fick en kod till, till Brawl också Så jag fick det gratis på Playstation 4 mm. så det var... Men har de fixat spelet då, nej. nej? Nej, nej, Det är bara en person som har hört allt <laughs> Ja, exakt och, och pusselspelet Alltså spelet i sig alltså, Det var inte så bra heller Så Nej Men det är det enda jag kan komma på Som är ett lågvatten Riktigt lågvattenmärke Just nu så här På, på rakan Själv då? Jag försöker kolla igenom listan Och se om jag hittar någonting som är I steamlistan mm -hmm. <laughs> För er som inte ser vad jag gör Det vill säga alla <laughs> Nej, alltså det, det enda jag kan tänka mig det är faktiskt, nu kanske jag släpper en bomb, men det är nog Warlords of Draenor. Aha. Mm -hmm. World of uh, Warcraft. Yes. Jag har faktiskt inte heller spelat det så mycket. Ja, det var nu <laughs> de senaste två expansionerna som köpte levlat upp min karaktär till max spelat, dem ja, typ en, en månad, kanske två. Och sen... <laughs> Sen inte rört, rört det något mer. Mm. Jag, uh, uh, jag hade egentligen allting uh, uh, förberett inför... Uh, jag spelade mycket, eller jag har väl egentligen spelat World of Warcraft hela, hela tiden under min gamingkarriär, frågetecken? Ja, uh, livstid, kanske man ska säga. <laughs> uh, och det har ju varit... Jag började ju Vanilla som en night elf warrior. Mm. Nickname Kroppskaka mm. uh, Men sen har det ju varit, jag spelade Burning Crusade Och sen var det väl att CS blev mer och mer seriöst Började spela lite tävlingar och sånt uh, Så att jag höll väl mig egentligen till Jag spelade ju igenom alltså alla expansioner Jag bara levlade upp och sen därefter så var det klart yes. Men just, uh, jag kom in mid Mist, Mist of Pandaria Eh, gjorde allting man kunde göra Och sen därefter så preppade jag för Draenor För jag tänkte Draenor ändå För de la in massa nya eh, Ny mekanik i spelet Alltså det var eh, Ett djupare innehåll Och jag tänkte ja men det lär de ju lätt att placera på raids Kanonbra Nu preppade jag Jag la ner massa timmar Men eh, det slutade med att När, vi väl, när de öppnade Draenor eh, Så satt våran gild Stilla i Typ en och en halv månad det fanns det inget annat att göra än att bara göra samma grej om och om igen. Eh, då la jag skorna på hyllan. Så i hela den expansionen kan jag väl säga att det, det får en två. <laughs> okay. På grund av det alltså det var ju så grundinnehåll så att jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Mm. Men jag har förhandsbokat Legion, så att. Ja, <laughs> så ja här. samma. Här. Men jag, är det, jag är rätt säker på att, att samma sak kommer att hända igen. Jag installerar det, det. levlar upp min, min, min präst, prästjävel. Och, och spelar någon månad eller två och sen så länge man ner. Mm. Ja. Nej, det blir väl samma det det sak för mig. Det är så vi, så vi jobbar. Jag tror att eh. det 80% av communityn som jobbar så. Mm. Ja, ja men absolut, de ser ju, man kan ju, nu vet jag inte, nu har de ju slutat visa siffrorna, men det syntes ju ganska tydligt innan de slutade visa subscriberlisterna mm. att, att det, det, det, det studsade ju extremt vid expansioner och det förstår jag, och sen sjunker det ju i lagom takt. Yep. men de har ju x antal miljoner fortfarande som spelar varje månad så att ja, de klarar sig nu. Ja oh, gud ja. Men ja, det var ju skönt med något uh, nytt. Jag är ju en gammal vanillaspelare av WoW. Jag spelade ju mest i vanilla. Mm. har inte riktigt... Uh, jag vet inte. Vanilla var bäst. Jag är så här, Det var bättre för... Jag som fastnat i den cykeln på något vis. Men det har ju mycket med vilka man spelar med också givetvis. Eh, hur mycket man mycket spelar? Ja, men visst. Ja. Och så liksom, man hade ju en, en guild på 40 pers. Jag menar, de umgicks man ju med mer än vad man... Jag gjorde något annat, tänkte jag säga. Mm. Det var ju 8-9 timmar per dag Verkligen. Äh, i snitt. Det var extremt ett dag, så att, äh, det var väl mycket det. Det är de som gör avtryck. Singelspela ett, ett MMO tror jag är väldigt svårt, mm. Mm. Ja, det, det krävs ju en, en typ examen i antisocial förmåga för att klara av det, känns det som. Ja. Mm. Men äh, ni båda spelar vanilla, eller? Ja. Yes, Och... vi spelade tillsammans. Ja, ah, okej. Okay. Det starkaste minnen från Vanilla? Ja, ah, oj ass... det finns så många. När man tog ner Ragnaros första gången. När man tog ner Nefarium första gången. Onyxia första gången. Eller när inte... vi var så nära. Så jag vet att... inte om jag var med på Onyxia. För... Jag tror jag missade Kanske Onyxia. Ja. Vi höll ju på att ta Onyxia innan vi... Nihilium dog Onyxia. Det var lite så här. Det var ju så jäkla tajt Eh, sen så, ja, nej det gick inte givetvis Men eh, ja, just de stora Alltså Nyxia var väl lite extrem Hon var ju så jäkla svår Där i början mm. Mm. Hon var väl alltid svår Men ja, just när man inte var Gearad för det, så jag tror Nyxia kill och, och Ragnaros killen var ju helt vansinnig också För vi hade strugglat så mycket Vi hade 60 pers i gilden ja, ja men 55 i gilden Och det var nätt gömt 40 som Försökte progressa och, och vi kämpade och kämpade. Ja, det var mäktigt. Sutun var väl också rätt mäktigt skrik på ventrilo. Ja, Sutun vi... var ju äcklig. Jag hävdar ju att, ja, den var ju buggad. Problemet var att den funkade ju inte. Jag bytte gild där i Sängen. För, jag vet inte, det var ju typ det sämsta jag någonsin har gjort. Jag gick till en inom parentes bättre gild som på pappret givetvis var bättre. Men sammanhållningen var inte bättre. Så det tror jag ångrann ganska mycket. Men Sutun var ju buggad. Den gick ju inte att döda för tentaklerna spånade väl i Sutton. De gick ja, inte att targeta. Jag just. tror att det var något sånt där i början. Mm. Så att han var i princip, eller han var omöjlig fast Blizzard sa ju alla att det var det. Utan efter en plötsligt så gick han ju att döda. Så att säga. Men Sutun ja, var häftig efter det också. Den är in, hela den... Är det sättet att låsa upp eh, AK40, eller ak 40 eller AQ hela Anker var ju lite häftigt just med, det var ju som en lång eh, progress-line med samla tyger och diverse annat Just då. material. Det var ganska extremt det var ju ganska dumt också eh, eller så alltså, <laughs> ja, eh, jag vet inte, eh, våran Magteridon tror jag vi spelar på dåvis, var det så? Jo? Eh, eller var vi det början? Vi började videon. på början videon, men jag tror vi hade migrerat över till Magteredon. Mm. Eller var det efteråt? Var det när vi började med Nax som vi får över till I alla fall. Så vi spelade med... Eller Horde... Vi hade Nihilion på samma server. Och de som <här> hängt med lite... Nihilion var ju ganska extrema. <här> de var ju... Det är kungen där bland annat. Och de var ju jäkligt grymma. I alla fall. Så vi hade... Nej men det var nog kanske Magteridon. Jag minns inte. Vi hade ju jättemånga. Vi hade väl typ 7-8 progressgilder i samma... I samma, på samma server, precis. Så att vi öppnade ju porten först i världen. Om jag inte minns helt fel. Men då samlas ju alla utanför den där porten. Och det här alla server hade väl det här problemet. Och då står det liksom 5000 pers vid porten. Och så ska någon logga in på sin gubbe och öppna på, slå på den där gånggången. Och det är klart att det kraschar för kungen i den här ja, i vårt fall. då Så att det tog ju jättelänge innan vi fick upp den där porten. För att det var för mycket folk på, på, på samma ställe i Silitius eller Silitius. Ja, nej men det var kul. Spännande. Ja, det var ju mäktigt också att se att enda gången som alla är så hårt typ har arbetat tillsammans mot ett ja. gemensamt mål. Det var verkligen så här. man märkte att alla alla, alla hjälpte så åt för att försöka få, få klart porten. Mm. Absolut. Det var en tävling. Ja, nej det var kul. Men eh, ja, Onyxia var nog största då. Och Ragnaros. Vad kul. Jag vet inte om det är samma... Det känns... Nu är, de bara... nu är det bara 20 pers. Eller är det 25 man är nu i en raid? Man får vara hur mycket man själv... Ja, ah, det, det är flex sig. nu, ja. Yes. Alltså, ja. Ja, det är alldeles samma sak som 40 pers. Det blir... Nej, det är inte. det inte. Är... Det är både bra och dåligt. Ja, givetvis. Vi var ju aldrig mer än... 10-12 is där någonstans Och det är ju egentligen svårare för det var ju mindre cooldowns att gå på mm. Så att det var ju mycket svårare för oss att ta en boss än de som delade lite Mera cooldown som hjälpte dem Ja precis Men alltså det var kul det, det är ju inte samma grej som förut men det är fortfarande Det, det slår ju De flesta spelen man spelar liksom mm. Ja, framförallt de flesta MMO tror jag. Alltså det, det finns så mycket MMO-spel och det är så få som verkligen, nu är ju lyckas kan man väl diskutera. Är det att ha 5 miljoner användare eller är det att ha en bra community. Men det finns så mycket MMOs, men det är så få som verkligen stannar kvar på något vis. Och, ja, jag vet inte. Det är väl Blizzards geni på något vis. Det är väl vad de är, vad de står för. De lyckas ju gång på gång. Jag menar, folk skrattade ju först, eller det gjorde de säkert inte, men många tänkte, jaha, nu kommer Overwatch, Team Fortress. Det här har vi ju, och det är inte bara dem, men det här har ju Valve gjort redan, till exempel. Och samma Heroes of the Storm, men vi har ju Dotolol och hon och alla var de här. De är ju verkligen sist på bollen. Kortspel, Hearthstone var de väl också. Nu verkar de inte vara sist på bollen, för de visar väl upp 4-5 till nu på E3. Kortspel. Jaha, okej. Okay. Mm, det var väl... Eh, vad heter de? Project CD. De som gjort The Witcher ska mm. ju släppa, släppa ett nytt kortspel. Eh, Betesta, Alltså Elder Scrolls-serien ska de släppa ett nytt kortspel på det också. då. Mm. Så att, men ja. Folk ser väl att det finns pengar i det. Och säkert ett, en önskan givetvis också. Det, pengarna styr inte i allt. Man måste ha ett underlag också. Men... Ja, man... Blizzard har en sån enormt bra community att stå på, det är ju mm. det. När de, jag köpte ju biljett till Blizzcon, alltså, vad ska man, en online-biljett. Så jag mm. kunde se på eventet och när de väl släppte Overwatch, mm. både jag och min sambo, vi skrek rakt ut. Jag skulle mm. spela Winston och hon skulle spela Widowmaker, liksom. Mm. Det, var, det var redan bokat. Ja, ja visst. Så det, alltså det, det är ju någonting, det är ju någon sån här Blizzard Magic- det, det är ju det och det är det som är så härligt. Det är som är härligt på något vis. Jag att jag får. Ja men det var som senast när blev då får jag. Vi köpte också en e eller det var en annan. En bolare som gjorde det och jag får ner till Stockholm och ja, hälsa på dem. Så vi hade ett litet gathering där vi, Jag tror det var nio tio personer som satt och tittade. Ja, det, det blir som något härligt. Det förenar folk. ja gud det. Ja. Overwatch är fantastiskt. Overwatch var ju jättebra. På tal om Widowmaker jag vet inte om ni hörde det. Det var ju, i Overwatch kan du välja avoid this player. Det vill säga, om, om spelaren, den är, funktionen är byggd för om, om spelaren är toxic så ska du slippa spela med den personen, till exempel. Men det slutade med att det var ett, ett fåtal Widowmakers då, som spelade Widowmaker jättemycket, som var extremt duktiga. De fick 10-15 minuters kö. Det, av, av resultatet att de var så duktiga så att eh, folk hade tryckt Avoid Displayer. <laughs> eh, så att nu är Avoid Displayer borttaget ur Overwatch. Just för att eh, det var inte så att de fick bort Toxic Players. De fick bort eh, Widowmakers som var helt vansinnigt duktiga. Men det kom väl också en Nerf på Widowmaker, va? Ja, jag tror att jag vet inte om, Johnson, den är, om den är där. Men ja, precis. Hon är ju helt vansinnigt bra. Och sen kan du spela henne bra dessutom. Så ja, det blir löjligt. Mm. Men ja. Oh. Så kan det gå när man implementerar eh, saker för, för gott så att säga. Men det, blir det är det som jag gillar snabbt. med med är just att de, de, de är ganska innovativa på så sätt och de är inte rädda för att bara liksom så här, här kasta det på liksom communityn och sen mm. därefter så vi ser, vi vill, vi vill testa det här. Kolla hur det går, Tjuff. Och sen så är det live och sen helt plötsligt så okej, okay, fine. We don't make your players i alla men mm. ni, ni hade det. You had it coming, så att säga, ja, men då plockar de bort det helt enkelt för de insåg att okej, okay, det här kan vi inte göra. Vi, vi tar tillbaka det, sen kommer vi säkerligen att kunna göra det ännu bättre. Mm. Ja, precis. De är ganska transparenta på något vis. De säger vi testar det liksom och så de kan backa och säga att det här var en jävligt dålig idé. Vissa mm. spelföretag har ju inte den. ja De kan inte. För det blir för mycket prestige för dem om de skulle behöva backa när communityn säger ett och annat. Jag tänker på... Jag vet inte om ni har spelat Destiny. Jo, äh, nej. Äh, Jaha, ja, Marcus har spelat det jättemycket, mm -hmm. det vet jag. <laughs> ja, nej, men det är ett Playstation 4 Xbox-spel. Äh, vet inte. Äh, är det first person? Ja. Ja, det var så länge som jag spelade nu. Nej men i alla fall, de hade en fantastisk community. Alltså det var verkligen folk, och de har det fortfarande, det visste del. Men hel, de, det kändes verkligen som att Bungie inte fattade hur, hur stor och bra communityn var. Och gång på gång sparkade på communityn genom att göra de nerfade saker som kanske inte communityn tyckte att de skulle nerfa. Alltså de nerfade saker bara för att nerfa, alltså av det kändes som att det var mer av princip än för att det faktiskt gav spelglädje till spelarna. så uppfattade jag det. Jag var ju helt lack till slut och ner det eller vi alla tror jag alla ner det. Jag vet inte om det var av samma anledning men... Ja men då var det var väl något sånt där att att nu har och... ja men det... är ju ett ja. typ exempel. Det fanns en, en för att få gear i Destiny så ska du springa vad heter strikes heter det i det spelet. Mm, precis. Det är typ små instanser på tre pers. Ja, exakt. Och, och de ja, vi hade väl vi var väl ganska tajta och lyckades springa igenom ganska mycket av de här instanserna så de kunde mm. väl ta den snabbaste. Om man fick den snabbaste kanske det tog en kvart ja, 20 tio minuter. Ja, ja. ja. <coughs> exakt. Om man lyckades få den samma Och då är det inte ens garanterad Lot Eller du får något blådropp Garanterat Men du vill ju ha lila Lilla. Ja helst Ja det finns ju även Gul guld också Men fick man lila i alla fall Då var man nöjd Saken var dock att, att det här var ju så Otroligt sekt sätt att få En dropp på kanske två Med tur på 10 minuter en kvart men då hade spelarna communityn hittade en, en det finns open world kartor så alltså det finns olika planeter eh, Venus, Mars, Månen etc som man kan vara på och då på, på jorden hade communityn hittat en, en, en grotta som spånade fiender ganska frekvent så allt man behövde vara att stå, stå en bit utanför grottan och skjuta in i grottan Så fort det spånade Och det, det spånade Så pass mycket fiender där Så det droppade ganska mycket, mycket, mycket loot Så det varit det känt som loot cave Så alla Eller alla, men större delen Av, av community-inspelarna Började ju skjuta in i den här grottan Istället för att spela strike sen Eftersom det var mer Mer det var mer värt att göra det helt Precis, mer värt att göra det För att det var så sekt att köra strikes De var tråkiga och Tog tid bara, så det var mer värt Att skjuta in den här grottan Så då istället för att Istället för att Bungee är det väl som mm. för, Istället Precis. för att Bungee Buffar puff, upp eh, Strikesen eller, eller tar bort lite, lite Enemy-pack så att de går snabbare Att, att springa igenom så att, så att strikesen blir mer Mer värd att göra. köra <när> Nej, det Sättet de löser på Är bara sluta spåna monster I grotter Så att man blir tvungen att gå tillbaka De där jävla tråkstrikesen ja. Alltså jag känner igen mig där. Jag spelade mycket Tom Clancys The Division mm. Ja Och, precis Det är väl, alltså, Jag vet inte om de kissade Lika mycket på communityn Det där var ju jag tror det bara handlar om typ så här lite oerfaren ledning i det här fallet. Uh, men uh, i, alltså när vi spelade The, The Division, alltså det var ju egentligen hackare som bara sprang under marken och sköt ihjäl folk. Mm. Och de gjorde ingenting åt det. <laughs> det, nej, men det hände ingenting på... Uh, man, man rapporterade, rapporterade, rapporterade, rapporterade, rapporterade likförbannat. Varje gång man gick in i Dark Zone så bara nej, de är kvar. Mm. Det, det här var ju under bra. kanske två månader och sen så bara nej, nu, nu räcker jag orkar inte med det här spelet längre. Men de har väl fixat till uh, The Division, nej The Division, uh, Destiny. De drog väl en 180 på den, uh, Men DLC? Ja, precis. Jo, det är mycket DLCs på uh, Destiny. Uh, och det är inte väldigt glada, eller? Jag tror, som jag sett, nu hänger jag inte med i communityn eller någonting i att jag, jag skett fullständigt i det till slut, mm. tyvärr. Men väldigt, det vart ju så att den sätt som kom efter vi slutade spela, det var ju verkligen så här en revamp av det här vad Destiny borde ha varit när det släpptes för ett år sedan. Mm. Mm. Och väldigt många vart ju väldigt nöjda. För min del så hade de som jag hade läst ledsnat helt enkelt. Magin hade som och elden hade slocknat för min del men många som spelade. Vi försökte tag, där vet jag, med DLC. Men ja, nej det vart aldrig något för mig. Men väldigt många vart väldigt glada. Och nu är det väl ett nytt DLC som kom. Om det kommer nu, precis i dagarna, eller om det just har kommit. Nej, ja, jag tror det till hösten. Men nu... Ja, det var så. Jag såg det var mycket hype om det. Jag vet inte alls vilka tider. Okay. Men jag hörde att det var mycket snack om att det var på ingång. Ja, ja, också. Men jag var sjukt taggad på, på The Division också, just för att det var så pass likt. Ja, men det är det klassiska fyra co-op, lite Borderlands, lite Des The Destiny Division, ja. Men ja, när jag fick samma känsla, just Dark Souls var ju bedrövligt med fuskare. Ja. Jättetråkigt. jag, ser, jag är allt för det här med att <clears throat> alltså, man kan gå rogue och mm. backstabba folk och sånt, jag tycker det bara är... Fantastisk, alltså det, men samtidigt det, det vägde inte upp till, till gänget fuskare, så det slutade med att man bara stängde ner och sen Ja, nu spelar vi Counter-Strike igen <laughs> ja, Precis Nej, jag tycker just Dark Zone var ju, jag är en väldigt Pv, PvE-inriktad spelare, jag älskar ju Att spela mot datorn så att säga, jag har inte PvP-grejerna, jag har ju aldrig riktigt Varken i WoW eller något annat har jag varit, jag är lite för dålig, tror jag Just den grejen Men vad händer nu? Ja, så. Men just Dark Zone tyckte jag var härlig För att Du har massa lot i den där vägen Men man blir bara mer och mer Orolig för att om man får behålla den där loten Eller inte, alltså det blev mm. verkligen en sån där Otrygg känsla som var härlig på något vis Det, var, det här betyder faktiskt någonting Sen om det var bra ger eller inte Men just det där att det kan komma någon runt hörnet Och nu och ha, jag vet inte om man är schysst Eller inte Kommer han att skjuta i med och, och sno grejerna eller kommer han och hjälper mig och kan vi skicka upp det med helikoptern och så får jag grejen. Så jag, jag gillar liksom dynamiken i just det spelläget. Men det är väldigt synd att ja, cheaters och eh, diverse annat, eh, fick leva så mycket som de gjorde. Och bara matchade mm. runt och det gjorde sig inget hand Jag, tror ja, jag vet det. inte riktigt varför jag flamar på cheaters. Jag spelar ju Counter-Strike dagligen. Så, <laughs> eh, är det mycket sånt fortfarande? kände mig lite som en hycklare. Ja, alltså, mm. Nu tror jag de nästan har löst det mesta. Mm. De har gjort det svårare att starta nya konton och hoppa in i matchmaking och fuska ah. Du behöver ju spela 10 matcher, du får max spela jag tror det två vinster om dagen okay. Men sen finns det ju en, en, ett speciellt kösystem nu, den här Steam authentication biten mm. Du kan ju koppla ditt CS-konto till ett telefonnummer och då ingår du i en prime matchmaking och du, i den så är det väl väldigt, väldigt få som fuskar. Okej. Okay. Jag tror inte, jag vet inte, men jag tror alltså att om du, eh, jag tror inte att du kan koppla det här telefonnumret till ett nytt CS-konto om du har fuskat. Mm -hmm. Okej, okay, ja, så du, är du bänad, är du, ja då, ja. då är du kört. Då är du kört, liksom. Ja. Och det, man märker ju skillnad på Prime och icke-Prime. Okej. Okay. Jag ligger ju i, eh, vad är jag nu för rank? Supreme, det är ju näst högsta Jag var ju global innan Men det var ju innan det blev lätt att vara global De hade ju någon De har ju höjt gränserna lite okay. Men ja, man är väl Topp 3% i världen tror jag mm. Och kör jag Prime nu Då kan jag helt Så säga att det är lite lätt Alltså det är lättare motstånd Än vad det är när jag kör icke-Prime och möter lägre ranker Ja just det så det är rätt fånigt, men eh, samtidigt så, beroende på vem man spelar med sig så har man olika approaches. Mm. Om man ska gå in för att vinna eller gå in för att ha kul. Ja, precis. Det, det är lite olika, men eh, generellt så känns det som att de, de är på väg att lösa det och det känns jättebra. Ja, mm. kul. Härligt. Och med de orden tror jag vi ska börja runda av faktiskt. Vi gör över även en timma. har gått. Oj. <laughs> Tiden <laughs> går fort om man har kul. Ja, exakt. Kristoffer, var tittar man dig ifall man vill veta mer om dig eller se när du spelar eller något? Det är väl lättast egentligen på twitch.tv slash snakebaby. Jag streamar väl inte jätteofta nu för tiden men jag har väl en dröm om att streama dagligen. Annars är det att jag har en Instagram med just nu två inlägg på. <laughs> s -b -b En liten snygg förkortning av Snake Baby Eller så är det Twitter Och då är det samma där och SNK Så det, det är väl där man kan hitta mig Om det, om det är så att man vill skälla på mig <laughs> Några andra Några andra ord du vill säga Innan vi stänger ner uh, Generellt ett, ett tack till uh, Dre och uh, hans community det har hjälpt mig en hel del med de svåra tiderna när jag väl var sjukskriven Och att jag har fått så pass många nya fantastiska vänner mm. De som tog åt, tog åt sig av det vet vilka de är med. <här> och givetvis ett, ett tack till min sambo som, som står ut med mig Och mitt galna spelande, och mitt ständiga hårdvaruinköp Härligt Eh, Kricke, har du något mm. slutord denna vecka? Eh, absolut. Eh, som inte alls jätteinsatt i Dota 2 så älskar jag att titta Dota 2. Och eh, det är ju The International kval. Och eh, ja, The International är ju snart så att säga. Så, eh, jag, så jag hängde lite på Dre, eh, SV-kanalen på Twitch. Jag såg att han fick en jätte sub -train idag. Med över hundra nya subs. Det var skitkul att se att folk faktiskt eh, supportar och hjälper till. Eh, så att eh, kolla in där om ni gillar Dota eller om ni gillar e-sport i allmänhet. Eh, jag tycker att Dota 2 är så extremt roligt att titta på. Fast jag är inte i och med att eh, Drey och gänget så är det så pass bra att eh, kommentera. Mm. Så eh, ett tack dit och hoppa in dit om ni är sugna och titta på Dota. För det är ofta väldigt enkelt att komma in i det om inte annat så är det underhållande. Chatten kan jag säga är extremt hjälpsam. Mm. Och är det någon som är dum, säg till. Jag bannar direkt. Mm. Inga konstigheter. Jag är moddar, så det är lugnt. Perfekt. Mm. Yes. Ja, jag ville bara ta upp en, en snabb grej som jag inte han nämner nu under, under avsnittet. Och det var bara för några timmar sedan så kom nyheten att Adventures of Mana släpps här i väst till Playstation Vita. Och det är då en, en 3D remake utav det gamla Game boy spelet alltså Game Boy Game Boy, inte Game Boy Advance eller Game Boy Color utan, <laughs> utan Game Boy. Den eh, monokroma. Ja, sake. exakt. Ja. <laughs> en 3D remake utav Game boy spelet Final Fantasy Adventures som det heter i USA eller Mystic Quest som det heter här i Europa. I, i Japan heter det Seiken Tensetsu, eh, Så där, ja. vilket som vi eh, i i den här serien så är det väl of Setsu 2 som är mest känt i Sverige Vilket är Secret of Mana till Super Nintendo Så vill man, är man som jag, uppväxt med Super Nintendo och Secret of Mana Och tycker om det rollspelet Och vill spela föregångaren till Secret of Mana Secret of Mana 0 eller vad man ska säga då, Så finns Adventures of Mana nu då Som en 3D remake till Playstation Vita uh... Ja, det var det jag ville Secret of Mana. Vänta. Det har jag spelat. Det är skitbra. <laughs> jag vet. Ja, ja, nej det var inget. Eh, vad var kul. Eh, jag kommer på att jag hade spelat det. Det kändes så bekant. Mm. Yes. Men med de orden så var det nog allt för denna vecka. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG. GG. GG.